Kapittel 14 For Jehova skal vise Jakob barmhjertighet, og han skal med sikkerhet utvelge Israel enda en gang. Og han skal virkelig gi dem ro på deres jord, og den fastboende utlendingen skal slutte sig til dem, og de skal knytte sig til Jakobs hus. Og folkeslag skal i sannhet ta dem og føre dem til deres eget sted, og Israels hus skal ta dem til sig som sin eiendom på Jehovas jord, som tjenere og som tjenestekvinner og de skal ta til fange dem som holdt dem fanget, og de skal rå over dem som drev dem til arbeidet. Og det skal skje på den dagen, da Jehova gir dig ro for din smerte og for din uro, og for det hare slavarbeidet som ble pålagt dig som slave, at du skal framføre dette ordspråkaktige utsangene mot Babylons konge og si, «Åh, hvor den som drev andre til arbeidet har fått en ende, undertrykkelsen har fått en ende». Jehova har brutt i stykker de onde stav, de herskende stokk, den som i raseriet slo folkeslag med uopphørlige slag, den som i vrede undertvang nasjoner med uhemmet forfølgelse. Hele jorden har fått hvile, den har fått ro. Folk har i glede brutt ut i fryderop. Også egnertrærne har frydet seg over deg. Likeså Libanons sedrer og sagt, «Helt siden du la deg ned, har ingen tømmerhogger kommet opp mot oss.» Selv Sjeol der nede er blitt urolig for din skyld, for å møte deg når du kommer. For din skyld har det vekket opp dem som er kraftløse i døden, alle jordens gjeitlignende ledere. De har fått alle nasjonenes konge til å reise seg fra sine troner. De tar alle til ord og sier til dig. er også du blitt gjort svak som oss? Er det oss du har blitt gjort lik? Ned til Sjeol er din stolthet brakt bruse av dine strenge instrumenter. Under deg er mark bredt ut som en seng, og ormer er det som dekker deg. Og hvor du er falt fra himlen, du skinner dagryts sønn, hvor du er blitt hogg ned til jorden, du som satt nasjonene ut av spill. Og det var du som sa i ditt hjerte, «Til himmelene skal jeg stige opp, over Guds stjerner skal jeg løfte min trone, og jeg skal sette meg på møtefjellet.» i de fjerneste områder i nord. Jeg skal stige opp over skyene søyder. Jeg skal gjøre meg lik den høyeste. Men ned til Sjeol skal du bli ført, til de fjerneste deler av gravens dyp. De som ser deg skal stirre på deg. De skal granske deg nøye og si, er dette den mannen som fikk jorden til å skjelve, som rystet riker, som gjorde det fruktbare land likt ødemarken og omstyrtet detts spir som ikke har åpnet veien hjem for sine fanger. Alla andre konger over nasjonene, ja, alle sammen, har lagt seg til hvilig herlighet, hver i sitt hus. Men du, du er blitt kastet bort uten at det er noe gravsted til dig. lik et avskydd skudd, dekket av drepte menn som er gjennomboret med sverd og farer ned til steinene i gravens dyp, lik et nedtrodd kadaver.» Du skal ikke bli forent med dem i en grav, for du øde av ditt eget land. Du drepte ditt eget folk. Till uavgrenset tid skal avkomme etter dem som gjør ondt, ikke bli nevnt. Gjør klar en slaktebenk for hans sønner på grunn av deres forfedres misstgjerning, så de ikke reiser seg og likefram tar jorden i ei og fyller det fruktbare lands overflate med byr. Og jeg vil reise meg mot dem, lyder herstyrkenes Jehovas utsang og jeg vil avskjære fra Babylon navn og rest og avkom og etterslekt, lyder Jehovas utsang. Og jeg vil gjøre henne til hulepinsvins eiendom og til sivgrode vandammer. og jeg vil feie bort med til inntetgjørelsens kost, lyder herstyrkenes Jehovas utsang. Herstyrkenes Jehova har sverget og sagt, «Sannelig, akkurat som jeg har tenkt, slik skal det skje, det skal bli virkelighet, med tanke på å knuse av i mitt land, og for at jeg kan tro ham ned på mine egne fjell, og for at hans åk virkelig skal bli tatt bort fra dem, og for at hans byrde skal bli tatt bort fra deres skulder. Dette er den beslutning som er fattet mot hele jorden, og dette er den hånd som er rakt ut mot alle nasjonene. For det er herstyrkene, sier Hova, som har truffet en beslutning, og hvem kan gjøre den intet? Og det er hans hånd som er rakt ut, og hvem kan vende den bort? I det året kong Akas døde, kom dette utsanget. «Fry dig ikke, Filistea, nei, ingen i dig! for de i stokken til den som slo deg er blitt brukket. For fra slangens rot skal det komme fram en giftslange, og dens frukt skal være en flygende ildslange, og de ringes førsteføtte skal visselig beite.» og i trygghet skal de fattige legge seg ned. Og ved hungersnød skal jeg bringe død over din rot, og det som blir en av dig skal bli drept. Hyl du port, skrik du by. Alle i deg skal miste mote, filistea. For fra nord kommer en røyk, og det er ingen som bryter ut av hans rekker. Og vad skal den svarenasjonene sende bud? At Jehova selv har lagt Sions grunnvoll og i henne skal de nødstilt i hans folk ta sin tilflukt.